Солом'яний бичок Жили собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба сиділа вдома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби та зроби мені діду солом'яного бичка і Йо осмоли його смолою. Та що ти говориш? Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби. Я вже знаю, навіщо. Дід нічого робить. Взяв, зробив соломеного бичка і осмолив його смолою. Переночували, от на ранок баба набряла мичок і погнала соломеного бичка пасти. Сама сіла, приде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Дотипряла, поки задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить відміть з обтертим боком. Наскочив на бичка. <глухи> Хто ти такий? Скажи мені. А бичок йому. Габичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені, смоли, обідраний бік залатати. Габичок нічого, мовчить. Федмідь тоді його хап за бік, та й давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами. Ніяк і не вірви, Сіпав, сіпав та й затяг того бичка хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо великий, де ж мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов? Там мерщить днища та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив від дер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла, приде кужель і приказує. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мечки попряду. Дотепряла, поки й затримала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк. Та й до бичка! Хто ти такий? Скажи мені! А я бичок-третячок, соломи зроблений смолою засмолений. <звук> Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли! Засмолитий бік, а то, а то капусні собаки обідрали. Ну, бере. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти, драв драв, та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовк тузився з тим бичком, аж прокидається баба, а бичка уже й невідку. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому поперів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові, сказала, дід і вовчика у погрібу кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. А хто ти такий? А я бичок третячок. Соломи зроблений, смолою засмулений. Дай мені, смоли, голубчику, приложити до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Mm, ну, то бере. Зав'язала й лисеця зубану смолі ніяк не вирветься. Баба діду й сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі зайчика-побігайчика отак упіймали. Отак назбиралось їх аж багато, дідців над та й давай гострити ножа. А відмід його й питає. Діду, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі, і бабі, кожухи. Ого, ох, не ріж мене, дідусю, Пусти, краще на волю, я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика, сів над лядою і знов ножа гострить. Вовх його й питає. Діду, діду. Навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, неріж мене, дідусю. Я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, глядиш, прижени. І вовка випустив. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає: Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички гарна шкура на опушку і на кумірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурки, я тобі гусей і курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку пустив. Зостався один зайчик, дід і на того ножа гострить, а зайчик його питає. Що? А він і каже. У зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавичку й папилюх. Ой, ой, не ріж мене, дідусю, Я тобі стрічок, сережок на миста доброго нанесу. Тільки пусти на навалю. Пустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж тррр. Щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкрябудить. Піде подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов. Тр. Тр. Повен двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці, а зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. А бичок, що вже не стало треба, доти стояв на сонці, поки й не розтану.